Джек Лондон Блудний батько Джосая Чайлдс завжди мав вигляд звичайного собі заможного комерсанта. Він ходив у 60-доларовому костюмі, які носять ділові люди. Черевики в нього завжди бували вигідні, пристойні. І цілком модні. І краватка, і комірець, і манжети. Все було таке, як носять заможні ділові люди. І на голову він ніколи не надягав нічого екстравагантнішого за модний, але скромний діловицький котелок. «Окленд у штаті Каліфорнія – це не якась там сонна провінційна закутина». І Джосая Чайлдс, найбагатший бакалійник гамірливого 300-тисячного міста на Заході, жив, поводився і одягався так, як тут годилося. Однак того дня, прийшовши до свого магазину зранку, ще перед напливом покупців, він своїм виглядом, коли не спричинив паніки, то вже, напевне, на добрих півгодини порушив нормальну працездатність персоналу. Він ласкаво кивнув головою двом розвізникам, що вже навантажували свої фургони для першого вранішнього рейсу, і кинув неодмінно задоволений погляд угору на вивізку, що тяглась через фасад будинку. Гастрономія Чайлдса Напис той надміру великими літерами солідним золотом по чорному тлі, Відразу навіював думку про коштовні прянощі, аристократичні приправи і взагалі про всі продукти найкращої якості. А втім, чого ж бо ще слід сподіватись за ціни на 10% вищі, ніж у будь-якому іншому астрономічному закладі міста. Потім Джосай Чайлз відвернувся від розвізників і зайшов до магазину. А отже і не побачив, як обидва ті добродії подчепились один одному на шию, аби не впасти з подиву. — Ти вздрів шкарбани, біле! — простогнав один. — А ти вгледів покришку на голові! — простогнав на відповідь біл. — Це якби він на маскарад зібрався, або на збори спілки кінських виїжджувачів, або полювати на ведмедів, або до податкової управи а не їхати навпростець на той зледенний схід. Манктон Бо сказав, що він купив квитка до самого Бостона. Розвізники відібхнули один одного на відстань простягнених рук, а тоді знов безсило повисли один на одному. І вбрання Джоса і так таки справджувало ту їхню поведінку. На голові він мав яснородий стецонівський капелюх, із твердими крисами та стьожкою з мексиканського сап'яну. Поверх синьої баєвої сорочки з обвислою мережаною краваткою, На ньому був дешевенький піджак з вельвету в широкий пружок. А штани з такої самої тканини були заправлені у високі шнуровані черевики, такі, як звичайно, носять землеміри, шукачі рут та колійні обхідники. Продавець за крайнім прилавком трохи не скам'янів, огледівши хазяїна так чудернацьки вистроєного. Монктон, нещодавно підвищений на завідувача, безгучно ахнув, ковтнув слину і все ж спромігся зберегти свою незворушну чемну міну. Бухгалтерка, що сиділа високо в скляній кліці антресолі, позирнула вниз і захихотіла, увіткнувши обличчя в рахункову книгу. Джосая Чайлдs майже все те помічав, однак зовсім не сердився. Він вирушав у відпустку, і в голові та в серці йому аж роїлися плани та сподіванки. Бо за останні його 10 років це мала бути найбагатша на пригоди відпустка. В уяві у нього вже стояли яскраві образи Істфолза, штаті Коннектикут, усього того краю, де він народився і виріс. Де його рідний дім? Він добре розумів, що Окленд – місто сучасніше за Істфолс. Отож, цього подиву з його одежі слід було і сподіватися. Не дбаючи про ту сенсацію, що він зчинив серед своїх службовців, він ходив по магазину у супровіді завідувача, робив останні зауваження, давав останні вказівки – і кидав ласкаві прощальні погляди на всю любу його серцю обставу – підприємства, яке він створив з нічого. Він таки мав право пишатися гастрономією Чайлдса. За 12 років перед тим він прибув до Окленда, маючи в кишені 14 доларів і 43 центи. Центи так далеко на Заході не ходили, і коли його 14 доларів усі вийшли, він ще довгенько носив три одноцентові монетки в кишені. Згодом, як він уже знайшов собі роботу продавцем у маленькій бакалійні за 11 доларів на тиждень і почав щомісяця надсилати поштою невеликі суми такій особі Агаті Чайлдс до Істфолса в штат Коннектикут, він уклав ті три мядяки в поштові марки. Не міг же дядько Сем на своїй території не прийняти власних законних грошей. Живши доти в весь вік у тісній Новій Англії, де кмітливість і хитрість вигострювались, мов бритва, на бруску вбогого сутужного життя, Джосай Чайлдс раптом опинився на просторому щедрому заході, де люди рахували долари тисячами і де хлопчаки-газетярі – Падали трупом з осміху, гледівши мідний цент. І він, мов свіжа кислота, в'ївся в нові для нього ділові умови. Він умів бачити, і побачив відразу стільки можливостей загрібати гроші, що спершу йому аж голова пішла обертом. Та водночас, мавши розважну і консервативну вдачу, він рішуче уникав спекуляцій. Його вабили надійні, солідні справи. Служачи продавцем за 11 доларів на тиждень, він відзначав собі всі прогавлені нагоди, всі марновані можливості певного заробітку, всі незлічені втрати в торгівлі. І якщо, незважаючи на все це, його хазяїн може доволі сито прожити, то чого не зможе досягти він, Джосая Чайлдс, із своєю конектікутською школою. Після прожитих в Іст-Фолзі 35 років, що з них останні 15 минули в нуднючому стоянні за прилавком нуднючої іст універсальної крамниці, цей свіжий дух жвавого, щедрого на гроші заходу був для нього, мов, пляшка вина для спраглого самітника. Джосаї аж у голові гуло від усіх легких можливостей, що він бачив. Проте вони його не запаморочили. Він не прогавив найменшої дрібниці. Всі свої вільні години він вивчав Окленд, його мешканців. Вивчав, як вони заробляють гроші і на що та де їх витрачають. Він прогулювався по центральних вулицях, спостерігав рух юрми покупців, усе підраховував їх та записував підрахунки до різних блокнотиків. Він вивчив загальну систему кредиту в оклендській торгівлі і кредитні звичаї в окремих частинах міста. Він міг назвати доцяточки пересічний заробіток мешканців кожної частини і поклав собі неодмінно обізнатися з усім містом від надбережних халупних нетрів до аристократичних кварталів озера Меріт і Підмонта, від Західного Окленду, де жили залізничники, до напівселянського Фрутвейлу на другому краю міста. Врешті-решт він обрав собі Бродвей, головну вулицю в самому серці торгівельного центру. Ще ніколи жодному бакалійникові не набігала божевільна думка відкрити там крамницю, але на це потрібно було великий грошей, а він мусив починати з найменшого. Першу свою крамничку він відкрив у найдальшому кінці Філберту, де жили цвяхарі. За півроку три сусідні крамнички змушені були зачинитись, а свою йому довелося поширити. Він бо розумів принципи великого обсягу операцій з малим відсотком прибутку – сталої якості краму і чесної торгівлі. І ще він зумів збагнути секрет реклами. Щотижня він пускав у продаж який-небудь один товар за збитковою ціною. Збитковою не тільки за оголошенням, а й насправді. І єдиний його продавець передрікав хазяїнові швидке банкрутство, коли той став продавати по 25 центів масло, закуплене по 30. І коли він пустив 22-центову каву по 18 центів, господині з сусідніх вуличок збігалися по ту дешевину та купляли і інше, те, що давало прибуток. Отак ціла ближча околиця дуже скоро спізнала Джосаю Чайлса і постійно в його крамниці, сама собою принаджувала ще і ще покупців. Але Джосая не пропустився помилки. Він добре знав справжню підвалину свого успіху. Він вивчав справи цвяхового заводу, аж поки дізнався про них не менше, ніж знала сама заводська адміністрація. І ще раніше, ніж пішла перша поголоска, він продав крамницю із з невеликою сумою готівки почав напитувати нове приміщення. А за півроку цвяхарня зупинилась. І зупинилась назавжди. Другу свою крамницю Чайлдс відкрив на Едлін-стріт, де мешкали люди заможні, добре плачені. Там уже на полицях у нього лежав крам вищої якості і ширшого вибору. Покупців він принадив у такий самий спосіб. Він улаштував у себе відділ делікатесів, Продукти він закуповував безпосередньо на фермах, отож масло і яйця у нього були завжди не просто добрі, а ще й трошечки свіжіші, ніж у найкращих гастрономіях міста. Одним з його фірмових продуктів були тушковані боби по бостонському. І так їх розкуповували, що пекарня «Дві хатини» заплатила йому кругленьку суму за привілей постачати їх до його магазину. Він знаходив час знайомитися з фермерами, цікавився навіть, які в кого ростуть яблука, і декотрих навчив виробляти добрий сидр. Опріч делікатесів, той новоанглійський яблучний сидр Чайлдса найбільше його уславив. І незабаром, завоювавши ринок у Сан-Франциско, Берклі і Аламеді, він повідкривав окремі сидрові погребки. Та його очі весь час були прикуті до Бродвея. Перше ніж опинитися там, він перебрався ще лише один раз, якомога ближче до Ешленської паркової смуги, де кожного, хто купував земельну ділянку, законом зобов'язано не ставити будинку, дешевшого за 4 тисячі доларів. А потім дійшов ряд до Бродвея. Саме тоді в русі оклендської людності настало якесь дивне збурення. Усе посунуло на Вашингтон-стріт. І там ціни на нерухоме майно враз підскочили до неба, а на Бродвеї не наче дно випало. Великі магазини один за одним, щойно кінчався термін оренди, перебиралися на Вашингтон-стріт. «Людність повернеться», – сказав Джосай Чайлдс, Одначе сказав тільки сам собі. Він знав людську масу. Окленд розростався, і Джосая знав, чому він розростається. Вашингтон-стріт був завузький, щоб пропускати дедалі жвавіший рух. А широкий Бродвей був ніби призначений для того, щоб пустити по ньому скільки завгодно трамваїв. Перепродувачі нерухомості казали, що людність уже туди не вернеться, і всі найбільші магазини вибиралися слід за нею. Ото якраз тоді Джосайя Чайлз за сміховинно низьку плату заорендував на довгий термін з правом викупу за встановлену наперед ціну новий першорядний будинок на Бродвеї. Перепродувачі нерухомості казали, що це, напевне, початок кінця Бродвея, коли вже в саму його середину, доти священну, увіпхався бакалійник. Згодом, коли людська хвиля вернулась, вони почали казати, що Чайлдсові пощастило, балакали поміж себе, що він на тій купівлі виграв чистими принаймні 50 тисяч. Новий його магазин був зовсім не такий, як попередні. «Ніяких знижок, ніякої дешевини». Увесь крам найвищої якості. І ціни так само, що найвищі. Він намагався догодити найбагатшим. Лише з тих, хто мав змогу не шкодуючи платити на 10% більше, ніж будь-де, склалась його постійна клієнтура. І він обслуговував їх так чудово, що вони вже не хотіли і не могли купувати десь інде. Його коні і розвізні фургони були дорожчі і кращі, ніж у будь-кого в місті. Він платив своїм продавцям, бухгалтерам, возіям більше, ніж могли навіть мріяти в будь-якому іншому магазині. А як наслідок у нього були вправніші працівники, що краще обслуговували клієнтів, тобто краще відробляли свою платню. Одно слово «купувати в гастрономії Чайлса зробилось майже несхибною ознакою високого суспільного становища. На довершення стались великий сан землетрус і пожежа, після яких сотня тисяч люду враз перебралися за бухту до Окленду. І не останній, хто розжився на цьому несподіваному напливі, був Джосайя Чайлдс. І ось тепер... Після 12-річної відсутності він вирушав навідати «Істфолс» у штаті Коннектікут. За ті 12 років він не одержав жодного листа від Агати і ще не бачив їхнього сина навіть на фотокарці. З і з нього ніколи не було доброї пари. Агата була жінка-владна і гостроязика, і зашкарубла в старосвітській моральності. І взагалі вона була тяжка людина зі своєю неухильною доброчесністю. Джосая сам ніколи не міг дорозумітись, як це йому надало одружитися з нею. На два роки старша за нього вона давно вже ходила в старих паннах. Вона була шкільна вчителька і мала серед школярів славу найсуворішої і найприскіпливішою з усіх, яких вони знали. Агатині звички були вже усталені, і вийшовши заміж, вона тільки замінила багатьох вихованців на одного. Відтак Джосаї доводилося терпіти все сваріння та уїдання, що доти припадало на багатьох. Про їхній шлюб якось досить влучно сказав Джосаї у розмові вічнавіч його дядько Айзек. «Джосаї, адже Агата тебе силоміць на себе оженила». По-моєму, ти просто не здужав однею отбитись. Вона тебе поборола. Чи, може, ти зламав ногу і не зміг утекти? Ні, дядько Айзеку, я не зламав ноги, відповів тоді Джосая. Я втікав, як од вовків, тільки вона мене наздогнала, бо мені вже духу не стало бігти та й годі. Здорові легені має, еге, захихотів дядько Айзек. «Ми вже ось п'ять років як одружені, і ще такого не було, щоб вона задихалась», – підтвердив Джосая. «І не буде», – запевнив дядько Айзек. Ця розмова вирішила дальшу Джосайину долю. Така перспектива здалась йому занадто страшна. Хоча в твердих агатиних руках він зробився зовсім плохута, однак натуру мав дуже здорову, і на все довге життя, що лежало перед ним – Йому б не стало терпцю, адже йому було тільки 35 років і походив він з довговічного роду. Ще 35 років загатою, 35 років гризні. На саму думку про це брав жах. Отож, одного чудового дня, за якийсь тиждень після тієї розмови з дядьком Айзеком, Джосая Чайлз несподівано зник з істфолза. І від того дня за цілих 12 років він не одержав від агати жодного листа. Правда то була не її провина. Він сам старанно приховував від неї свою адресу. Перші гроші від нього надходили з Окленда. Але всі подальші роки він улаштовував цю справу так, щоб на його переказах стояли поштові штемпелі трохи не всіх штатів західніших від скелястих гір. Однак 12 років розлуки та ще самовпевненість, зроджена заслуженим успіхом, пом'якшили його спогади. Врешті-решт, Агата ж таки мати його сина, та й нема сумніву, що вона завжди бажала тільки добра. Крім того, тепер він уже не працював так тяжко і мав час подумати не тільки про справи. Йому хотілося побачити хлопця, адже Джосая ще ні разу не бачив його і взагалі. Дізнався про сина лише тоді, як малому вже минуло три роки. Та й туга за батьківщиною закрадалась йому в серце. Цілих 12 років він не бачив снігу. І весь час йому думалось, наче і фрукти, ягоди в Новій Англії, смачніші за каліфорнійські. Життя рідної Нової Англії вважалось йому крізь, і він хотів, поки живий, ще хоч раз побачити його наяві. Зблизька. Та врешті, ще ж існує й обов'язок. Адже Агата йому дружина. Він забере її до себе на захід. Джосай відчував, що вже спроможний витерпіти її. Тепер він справжній чоловік у світі справжніх чоловіків. Тепер він сам рядить справами, а не ним рядять. І Агата вмить те зрозуміє. Одначе Джосай хотів, щоб Агата переїхала до нього задля нього самого – а не задля його багатства. Тому він і вирядився таким бурлакою з заходу. Він хотів удати блудного батька, повернутися додому, як і від'їхав, без шеляга, в кишені, і побачити, заріже вона вгодоване тиля, чи ні. З порожніми руками і з відповідним виглядом повернеться він і питатиметься, чи не приймуть його знов на його давню роботу в універсальну крамницю. А що буде далі, те вже залежатиме від Агати. Поки він попрощався зі своїми службовцями і вийшов на вулицю, до магазина під'їхало задом ще п'ять фургонів, і їх уже вантажили. Він гордо кинув їх очима, тоді востаннє ласкаво поглянув на золоті літери по чорному тлі і рушив до трамвайної зупинки на розі. До Істфолза Чайлдс доїхав через Нью-Йорк. У вагоні він познайомився з кількома комерсантами. Коли розмова звернула на західні теми, він зразу повів у ній перед. Як голова Оклендської торговельної палати, він був людина авторитетна. Слова його мали вагу, він добре знав те, про що говорить. Чи то про торгівлю з Азією, чи про Панамський канал, чи про іммігрантів-японців. Шановлива увага цих багатих східняків вельми його тішила і бадьорила, отож він і не вчувся, як потяг зупинився в Істфолзі. Він був єдиний пасажир, що зійшов там. На станції було зовсім безлюдно. Ніхто нікого не зустрічав на пероні. Уже починалося довге зимове смеркання і повів свіжого холодного повітря, Враз нагадав Джосаї, що одяг на ньому просмердівся тютюновим димом. Він мимоволі зіщулився. Агата бо не терпіла тютюну. Він уже махнув був рукою, щоб кинути тільки на припалену сигару. Тоді враз збагнув, що це вже його опановує давній істфолський настрій. І вирішив поборотися з ним. Устромив сигару в зуби і стис її твердо і як людина, що за 12 років життя на Заході встигла набратися західницької рішучості. Кілька кроків, і він уже на коротенькій головній вулиці містечка. Холодний, суворий її вигляд уразив Джосаю. Все здавалося немов завмерле, закляле, і саме повітря крижаніло після каліфорнійського лагідного тепла. Лише кілька чоловік, незнайомих Джосаї, зустрілися йому і сподобали його байдужим поглядом. Вони були ніби сповиті в холодну, непроникну очужілість. А містечко відразу так здивувало Джосаю, що йому від того знов аж дивно стало. Всі 12 років життя на широкому заході і робився в його очах чим раз менший і незначніший. Проте аж такого, як він побачив, Джосая не сподівався. Все тут було куди нужденніше, ніж він міг уявити. Дійшовши до універсальної крамниці, він аж сторопів. Він бо не знати скільки разів зневажливо порівнював її в думці зі своїм просторим магазином, а тепер побачив, що навіть переоцінював її. Тепер він був певен, що тут би не помістилися і два його гастрономічні прилавки і знав, що весь тутишній запас склався б у одному кутку першої ліпшої з його комор. Джосає звернув праворуч у знайомий завулок кінець головної вулиці і, ступаючи обережно по слизькому хіднику, вирішив, що треба буде зразу купити хутряну шапку і рукавички, Згадка про катання на санях на хвильку потішила його, а тоді вже на околиці містечка знов неприємно вразило те, що хліви та повідки стоять так близько до будинків, подекуди навіть під спільним дахом. Його нараз пригнітили гіркі спогади про всю надвірну роботу зимовими ранками, що він мусив справляти колись ще підлітком. Думка про зашпори та приморожені пальці просто жахала. Серце в нього похололо, коли йому впали в очі подвійні вікна, ставлені, як він добре знав, наглухо. А від вигляду невеличких квартирок, завбільшки з жіночу носову хусточку, груду йому здавило відчуття задухи. «Агаті сподобається в Каліфорнії», – подумав він, викликаючи в уяві залиті сліпучим сонцем троянди і всю буйну цілорічну цвітінь. А тоді цілком несподівано перекинувся міст через роки, і вся олив'яна тяга Істфолза впала на нього, немов густий туман з моря. Джосея відбивався від неї щосили, відпихав її геть від себе розчуленими виразами на взірець чистий, незайманий сніг, могутні берести, здоровий новоанглійський дух. Побачення з рідним краєм тощо. Та вгледівши Агатен дім, він одразу скис. Серце йому знов, як колись, винувато стислося. Він мимохідь несвідомо кинув недокурену сигару, хода його сповільнилася, і ноги вже тяглись, мов не живі, на давній новоанглійський манір. Джосая пробував згадати, що він же власник гастрономії Чайлдса звиклий наказувати і що до його слів шановливо прислухаються у спілці підприємців і що він посідає президентське крісло на зборах торговельної палати. Він силкувався викликати перед очі золоті літери на чорному тлі і низку фургонів, вишиковану під магазином. Одначе Агатин новоанглійський дух, різкий як мороз, проникав крізь міцні стіни будинку і доходив до нього аж за сто ярдів. Раптом він усвідомив, що проти свого наміру кинув сигару. І перед ним постала страшна картина. Джосає побачив самого себе, як він ходитиме до дровника покурити. Виявляється, роки не так дуже пом'якшили його спогад про Агату, як йому здавалося на відстані трьох тисяч миль від неї. Ні, про це годі й думати. Цього він не робитиме. Він уже занадто старий, занадто звик курити у себе вдома десь хоче, щоб тепер ходити задля цього в дровник. А все залежатиме від того, як він поведеться спочатку. Треба поставити себе твердо. Він з цього ж таки вечора куритиме в домі. На кухні, поправився Джосая несміливо. Ні, їй же Богу, він закурить зараз. Він увійде в дім з сигарою в зубах. По думки холод, Джосая вийняв з кишені голі руки і прикурив нову сигару. Вогник сірника ніби розпалив і його мужність. Він їй покаже, хто хазяїн. Просто з порога покаже. Джосая Чайлдс народився в цьому домі. А поставив його Джосаїн батько ще задовго до того. Через низеньку кам'яного горожу Джосая бачив кухонний ганок і двері, прибудований поряд дровник, усі надвірні будівлі. Прибулого просто з заходу, де все жило в постійному русі і оновленні, його вкинув у подив брак будь-яких змін. Усе було таке самісіньке, як і колись. Він майже бачив себе самого підлітком, що порається на подвір'ї. Скільки фур дров перепиляв і переколов він колись у цьому дровнику. Ну що ж, дякувати Богу – це все.